Kapitola třináctá, lov Byl jsem odhodlán přezvést se v Elodinově třídě co nejlépe, a tak jsem vyhledal Viléma a za příslip několika nápojů někdy v budoucnu jsem si vyjednal jeho pomoc při orientaci v archívu. Společně jsme došli dlážděnými ulicemi univerzity, jim se proháněl vítr, až na nádvoří, kde se nad námi zvedala do výšky obrovská budova bez oken. Do kamene nad mohutnými dveřmi byla vytesána slova Vorfelan Rinata Mourie. Jak jsme se blížili, uvědomil jsem si, že se mi potí dlaně. Páni, počkej vteřinu, zastavil jsem se. Vil udiveně zvedl obočí. Jsem nervózní jak začínající děvka, řekl jsem. Vydrž chluku. Povídal jsi, že Lorenz zrušil tvůj zákaz už před dvěma dny, pravil Vilém. Já bych čekal, že budeš uvnitř, jen co dostaneš povolení. Čekal jsem, až doplní zápisy v knize. Otřel jsem si vlhké ruce do košile. Jsem si jistý, že se určitě něco stane, Hlasil jsem úzkostně. Moje jméno nebude v knize, nebo bude u stolu sedět Ambrose, a mě postihne nějaká recidiva následkem té švestkové drogy, kliknu mu na krk a budu vřískat. Tak, to bych vážně rád viděl, mínil ale Ambros dnes nepracuje. To je výhoda, připustil jsem a trochu se uklidnil. Ukázal jsem na nápis nad dveřmi. Víš, co to znamená? Will vzlédl. Člověka utváří touha povědění. Nebo něco takového. To se mi líbí. Slubokaj jsem se nadechl. Správně. Pojďme. Otevřel jsem obrovské kamenné veřeje a vstoupil do malé přecíně. Will otevřel vnitřní dveře. Vešli jsme do haly. Uprostřed stál veliký dřevěný stůl a na něm leželo několik objemných v kůži vázaných knih. Ze vstupní haly vedlo různými směry několik dveří impozantních rozměrů. Za stolem seděla Fela, vlnité vlasy stažené do ohonu. Narudlem světle sympatických lamp vypadala trochu jinak, ale neméně krásně. Usmál se. Nazdar, Felo, pozdravil jsem. Snažil jsem se, aby to neznělo tak nervózně, jak jsem se cítil. Slyšel jsem, že už jsem v Lerinových knihách na správné straně. Mohla bys to ověřit? Přikývla a zalistovala knihou před sebou. Tvář se jí vyjasněla, ukázala do knihy. Potom její výraz potemněla. Ucítil jsem v žaludku sevření. Co je? zeptal jsem se. Něco je špatně? Ne, odpověděla. Nic? Tváří se, jako by něco nebylo v pořádku, zabručil byl. Co tam stojí? Vela chvilku váhala, pak otočila knihu, abychom si to mohli přečíst. Kvot syn Adly Denův. Rudovlasí, světlá pleť. Mladý. Na kraji stránky bylo odlišným rukopisem připsáno Bastard z druhů. Zazubil jsem se na ní. Správně ve všech bodech. Smím vstoupit? Přikývla. Potřebujete lampy? Zeptala se a otevřela zásuvku. Já ano, ozval se Will, který se právě zapisoval do jiné knihy. Mám vlastní. Vydnal jsem z kapsy pláště svou malou lampičku. Fela otevřela knihu vstupů a zapsala nás. Ruka se mi při podpisu třásla, rod pera mi poskočil a Ingoust stříkl na stránku. Fela skvěrno hned vysušila a knihu zavřela. Usmála se na mě. Vítej zpátky. Nechal jsem vylema, aby mě provedl regály a dělal jsem vše proto, abych vypadal patřičně ohromeně. Nebylo to těžké. I když už jsem nějakou dobu do archívu chodil, musel jsem si tu plížit jako zloděj. Lampu jsem mýval co nejvíc stlumenou a vyhýbal jsem se hlavním uličkám, abych náhodou na někoho nenarazil. Police pokrývali každý kousek kamenných stěn. Některé uličky byly široké a volné s vysokým stropem Jiné tvořili úzké chodbičky, kde se stěží vyhnuli dva lidé, i když se oba natočili bokem. Vzduch byl plný pachu kůže a prachu, starého pergamenu a klihu. Vůně tajemství. Vylem mě vedl mezi zatáčejícími se policemi, po nějakých schodech, pak dlouhou chodbou lemovanou knihami vázanými ve stejné červené kůži. Nakonec jsme došli ke dveřím, kolem nich pronikalo matné červené světlo. Tady jsou místnosti pro individuální studium, vysvětloval Vilém Tiše. Čtrnářská pata. tohle se Simem používáme nejčastěji. Ví o něm jen málo lidí. Velkrát se zaklepal, potom otevřel dveře a spatřili jsme místnostku bez oken, co větší než stůl a židle jež obsahovala. Sim seděl u stolu, v červeném světle sympatické lampy se jeho obličej zdál ještě víc zarudlý než obvykle. Oči se mu rozšířili, když mě uviděl. Kvoté? Kde se tu bereš? Zděšeně se obrátil k Vilémovi. Co tady dělá? Loren zrušil svůj zákaz, vysvětlil mu Vilém. Náš mladý student má seznam četby. Chystá se na svůj první lov na knihy. Blahopřeju, Rozzářil se Sim. Můžu nějak pomoct? Skoro tady usínám. Natáhl ruku. Poklepal jsem si na spánek. Až nebudu schopen zapamatovat si 20 titulů, přistanu se počítat mezi členy Arkana. To ovšem byla jen polovina pravdy. Úplná pravda byla, že jsem měl jen půl tuctu vzácných listů papíru. Nemohl jsem si dovolit plítvat nimi na něco takového. Jsem vytáhl z kapsy papíru a špačka tušky. Já si potřebuju všechno zapisovat. Ne každý se dokáže učit naspomnět balady jen tak pro legraci. Pokročil jsem rameny a začal názvy knih zapisovat. Patrně to půjde rychleji, když můj seznam rozdělíme na tři části. Vilém na mě upřel pohled. Myslíš, že se tu projdeš a najdeš si knihy sám? Řekl na syma, ten se široce zubil. No ovšem, správně jsem o rozmístění knih v regálech neměl nic vědět. Vil ani si netušili, že se sem po nocích plížím už téměř měsíc. Že bych jim neduvěřoval, ale Simby nedokázala lhát a nikdy by mušlo o život a Willem pracoval jako archivář. Nechtěl jsem ho nutit volit mezi zachováním mého tajemství a povinností vůči mistru Lorénovi. Tak jsem se rozhodl, že budu dělat hloupého. No, nějak si poradím, pravil jsem ležérně. Nemůže to být zase tak těžké. V archívu je tolik knih, pravil pomalu Willem, že jen přečíst všechny tituly by ti zabralo celý jedeník. Odmlčel se a přísně na mě pohlédl. 11 dní bez přestávky na jídlo nebo spánek. Vážně? Přeptal se sim. Tak dlouho? Vel přikývl. Před rokem jsem to spočítal. Pomáhá mi to umlčet Elery, když kniho že že musí čekat, než jim knihu přinesu. Podíval se na mě. Jsou tu i knihy bez titulů, a svitky, a hliněné tabulky, a spousta cizích řečí. Hliněné tabulky? Patřily k tomu jedinému, co přetrvalo, když schořila kaluptena. Některé už byly přepsány, ale ne všechny. Tohle všechno je vedlejší, vmyslel se Sim. Problém je v uspořádání. Katalogizace, řekl Bill. Během let se tu vystřídalo mnoho různých systémů. Někteří mistři dávají přednost jednomu, jiní zase druhému. Zachmořil se. Někteří si vytvářejí vlastní systémy ukládání knih. Zasmál jsem se. Vykládáš to, jako by za to měli být trestáni? Snad, zabručel Will. Já bych toho rozhodně nelitoval. Sim na něj obrátil zrak. Nemůžeš mistra venit, že se pokouší uspořádat všechno, co nejlépe. To tedy můžu, mínil Vilém. Kdyby byl archív jen špatně uspořádaný, byla by to soustavná nepříjemnost, ale také jen otázka zvyku. Jenomže tady se za posledních 50 let ukládali knihy podle tolika různých systémů. Některé jsou nesprávně označené, tituly špatně přeložené. Prohlábil si rukou vlasy, náhle působil unaveně. A stále přicházejí nové knihy, které je třeba zařadit. A pořád ty líní Elirové ve svazcích, kteří po nás chtějí, abychom jim je nosili. Je to, jako by se člověk pokoušel vykopat díru do dna řeky. Takže jinými slovy řečeno, pravil jsem pomalu, považuješ čas, který trávíš jako archivář, za příjemný a uspokojivý. Sim se si přetiskl ruce na pusu, aby stlumil smích. A pak jsou tu lidé jako vy. Will se díval na mě, Hlas měl nebezpečně tichý. Studenti, kteří se smějí volně pohybovat v regálech. Přijdete, přečtete si půlku knihy, pak si ji někam schováte, abyste mohli pokračovat, až se vám to bude hodit. Vel naznačil rukama pohyb, jako by někoho chytal vepředu za košili, nebo možná pod krkem. Potom zapomenete, kam jste knihu založili a už je ztracená, jako byste ji spálili. Ukázal na mě prstem. Jestli někdy zjistím, že jsi něco takového provedl, zvýšil hlas, doutnající hněvem, žádný bůh tě přede mnou neochrání. Provenilej jsem pomyslel na tři knihy, které jsem si přesně takhle schoval, když jsem se učil na zkoušky. Slibuju, řekl jsem, že to nikdy neudělám. Nikdy víc, drol jsem v duchu. Sim se zvedl od stolu a zamnul si ruce. Správně. Jednoduše řečeno je tady zmatek, ale když se budeš držet knih, zaznamenaných v Tolemově katalogu, měl bys najít, co hledáš. Tolem to je systém, který používáme teď. Teď ti s Velem ukážeme, kde jsou katalogy. A pár dalších věcí přidal se Will. Tolemov systém bez tak není zcela vyšerpávající. Některé z tvých knih budou vyžadovat hlubší kutání. Obrátil se a otevřel dveře. Vyšlo najevo, že pouze čtyři z knih na mém seznamu jsou uvedeny v Ptolemově katalogu, takže jich jsme museli opustit dobře uspořádanou část regálů. Zdálo se, že Will pojal můj seznam jako osobní výzvu a díky tomu jsem se toho dne o archivu hodně dozvěděl. Zavedl mě k mrtvému katalogu, zadnímu schodišti a do spodního křídla. I tak jsme za čtyři hodiny dokázali vystupovat pouze sedm knih. Vila to zřejmě zklamalo. Ale já mu ze srdce děkoval a vysvětlil jsem mu, že mi poskytl vše, co potřebuju, abych mohl v pátrání pokračovat samostatně. Během následujících pár dní jsem strávil téměř veškerý volný čas v archivu pátráním po knihách z Erlodinova seznamu. Nic jsem si nepřál víc, než zahájit studium nového předmětu co nejlépe a byl jsem rozhodnut přečíst všechny knihy, které nám navrhl. První byl cestopis, který mi připadal celkem zábavný. Druhá kniha obsahovala dost špatnou poezii, ale byla krátká a já se jí prokousával se skřípěním zubů a občas jsem přimohuřil oko, abych neutrpěl poškození mozku. Třetí byla retorická filozofie, napsaná patřičně nezáživně. Pak jsem narazil na knihu, podobně popisující květenu z severního aturu. Další na řadě byla širmířská příručka s poměrně matoucími ilustracemi. Ještě jedna kniha veršů, tlustá jako cihla a ještě prostopášnější. Zabralo mi to hodiny, ale přečetl jsem je všechny. Dokonce jsem zašel tak daleko, že jsem si udělal poznámky na dva ze svých vzácných listů papíru. Další na řadě byl, pokud jsem to dokázal posoudit, denník k šílence. Snad to zní zajímavě, ale v podstatě šlo jen o vázanou bolest hlavy. Ten člověk psal natěsnaným písmem bez mezer mezi slovy. Žádné odstavce, žádná interpunkce. Žádná klubná gramatika ani pravopis. V tomto bodě jsem začal přeskakovat. Příští den jsem musel člit dvěma knihám psaným modežsky, sbírce esejů týkajících se střídavého polního hospodaření a monografii o vinských mozaikách a přestal jsem si dělat poznámky. Poslední knihy jsem jen prolistoval a přemítal, proč po nás Elodin chce, abychom četli 200 let staré daňové záznamy z Baronie v Malých královstvích za medicínský text a mizerně přeloženou divadelní moralitu. Přestože jsem rychle ztratil zájem o Elodinovy knihy, pátrání po nich jsem si naopak užíval. Rozčílil jsem nemálo archivářů neustálými dotazy. Kdo má na starosti vracení zvazků na police? Když jsou uložena vinská pořekadla, kdo má klíče od čtvrtého podzemního skladu svitků, kam se odkládají poškozené knihy, čekající na opravu. Nakonec jsem objevil devatenáct knih ze seznamu. Všechny až na temerant Voistra. A rozhodně ne proto, že bych se málo snažil. Podle mého nejlepšího odhadu celý ten podnik zabral téměř 50 hodin pátrání a čtení. Na následující Elodinovu hodinu jsem drazil o deset minut dřív, pišný jako Páv. Přinesl jsem si dvě stránky pečlivých poznámek a nemohl jsem se dočkat, jak na Elodina udělám dojem svou důkladností a oddaností. Všech sedm se nás sešlo před místností ještě před poledním zvoněním. Dveře přednáškové síně byly zamčené, tak jsme postávali na chodbě a čekali na Elodina. Vyměňovali jsme si historky o svém prohledávání archivu a uvažovali, proč Elodin považoval zrovna tyhle knihy za důležité. Fela pracovala jako archivářka už několik let a přitom našla jen sedmnáct. Nikdo z nás neobjevil en Temerant vojstra, dokonce ani zmínku o této knize. Odbylo poledne a Elodin ještě nedorazil. Po 15 minutách po začátku hodiny mě unavilo přišlapování na chodbě a zkusil jsem kliku. Nejdřív se ani nepohnula, ale když jsem s ní vztekle zasloumal, západka se otočila a dveře se na štěrbinu pootevřely. Myslela jsem, že je zamčeno, zamračila se Inisa. Jenom se zasekli, Strčili jsem do dveří. Vstoupili jsme do prostorné, prázdné místnosti a se šli dolů do přední řady. Na velké tabuli před námi bylo Elodinovým podivně uhledným rokupisem napsáno jediné slovo. Diskutujte. Usadili jsme se a čekali, ale Elodin se neobjevoval. Hleděli jsme střídavě na tabuli, na sebe navzájem a netušili jsme, co bychom měli dělat. Podle výrazu ostatních jsem nebyl jediný, koho to dopalovalo. Strávili jsem 50 hodin vyhrabávání těch zatracených knížek. Splnil jsem svou část. Proč on neplní tu svou? Strávali jsme další dvě hodiny povídáním a čekali jsme, až přijde Elodin. Nepřišel.